Розділ третій. Ми готувалися до виліту на початку денного циклу вранці, і супутниковий прогноз погоди сказав, що це буде гарний день для польотів і сканування. Я перевірив медсистам і побачив, що Бхарадавадж не спить і розмовляє. Лише коли я допомагав нести обладнання до маленького хопера, я зрозумів, що вони збираються змусити мене їхати в кабіні екіпажу. Принаймні, я був у броні з непрозорим шоломом. Але коли Менса сказала мені сісти на місце другого пілота, це виявилося не так погано, як я з жахом усвідомив в перший момент. Арада та Пінлі не намагалися заговорити зі мною, Араті, відвів погляд, коли я пройшов повз нього, щоб дістатися до кабіни. Вони всі так старанно уникали дивитися на мене чи розмовляти зі мною безпосередньо, що щойно ми піднялися у повітря, я швидко перевірив записи їхніх розмов у я вмовив себе повірити, що насправді не так сильно втратив самовладання, як думав, коли Менса запропонувала мені потусуватися в хабі з людьми, наче я був справжньою людиною або що. Від розмови, яка відбулася одразу після цього, я відчув, що мені стало моторошно, коли я переглянув її. Ні, все було гірше, ніж я думав. Вони все обговорили і всі погодилися не штовхати мене далі, ніж я хочу. І всі вони були такими милими, і це було просто нестерпно боляче. Я більше ніколи не знімав шолом. Я не можу виконувати навіть половину цієї дурної роботи, якщо мені доводиться розмовляти з людьми. Це були перші мої клієнти, які раніше не мали жодного досвіду роботи з секьюніц, тому, можливо, я міг цього не очікувати, якби подумав про це. Дозволити їм побачити мене без броні було величезною помилкою. Принаймні Менса і Арада перебили тих, хто хотів поговорити зі мною про це. Так, поговорити з роботом-вбивцею про його почуття. Ця ідея була настільки болючою, що моя ефективність впала до 97%. Краще б я знову заліз до пащі підземного ворога. Я хвилювався про це, поки вони дивилися у вікна на кільце або дивилися на екранах своїх моніторів, сканування хопером нових пейзажів. Спілкувалися по комунікатору з іншими, хто стежив за нашим просуванням у середовищі проживання. Я відволікся, але все ж таки вловив момент, коли автопілот відключився. Це могло б бути проблемою, якщо тільки я не був на місці другого пілота і міг би вчасно взяти на себе керування. Але навіть якби мене там не було, все б вийшло добре, тому що Менса була гарним пілотом і ніколи не відривала рук від керування. Навіть якщо автопілот планетарного корабля не такий складний, як повноцінна система з ботом-пілотом, деякі клієнти все одно вмикають його, а потім йдуть на заднє сидіння або сплять. Менце так не робила. І вона простежила, щоб інші літали за її правилами. Вона просто зробила кілька задумливих сварливих звуків і скоригувала наш курс подалі від гори, в якому б ми могли врізатися через несправний автопілот. Я перейшов від жаху, що вони хотіли поговорити зі мною про мої почуття, до вдячності, що вона наказала їм цього не робити. Коли вона перезапустила автопілот, я витягнув лох і відправив його в стрічку, щоб показати їй, що він вийшов із ладу через збій Hub System. Вона вилаялася собі під ніс, і похитала головою. Відсутня ділянка мапи була не так далеко за межами нашого діапазону оцінки, тож ми дісталися до неї перш ніж я встиг переглянути завал серіалів, збережених на внутрішній пам'яті. Менса сказала іншим, «Ми майже на місці». Ми їхали над густим тропічним лісом, він розтікався по глибоких долинах. Раптом він спустився на рівнину, поцяткованому озерами та меншими лісами. Там було багато голих скель, низьких хребтів і повалених волонів. Вони були темними і блискучими, як вулканічне скло. У кабіні було тихо, всі вивчали результати сканування. А Рада переглядала сейсмічні дані, передаючи їх іншим через свій канал зв'язку. «Я не бачу нічого, що завадило б супутнику нанести на карту цей регіон», – сказала Пінлі, і Її голос був далеким, коли вона сортувала дані, які находили з Хопера. «Ніяких незрозумілих показань. Це дивно». Якщо тільки ця скеля не має якихось стелс властивості, які завадили супутниками її виявити, сказала Арада, сканери проводяться трохи кумедно, тому що сканери смокчуть корпоративні яйця, пробурмотіла Пінлі. Може, приземлимось?» – запитала Менса. Я зрозумів, що вона просить мене оцінити рівень безпеки. Сканування нібито працювало і позначило деякі небезпеки, але вони не відрізнялися від тих, з якими ми стикалися раніше. Я сказав, це можливо, але ми знаємо, що тут є принаймні одна форма життя, яка прокладає тунелі крізь каміння. А Ради трохи підстрибнула на своєму сидінні, ніби їй не терпілося почати. Я знаю, що ми повинні бути обережними, але я думаю, що це було б безпечніше, якби ми знали, чи були ці порожні ділянки на супутниковому скануванні випадковими чи навмисними. Тоді я зрозумів, що вони не ігнорують можливість диверсії. Я мав це зрозуміти раніше, коли Пінлі запитала, чи можна зламати хабсистем, але люди дивилися на мене, і я просто хотів забратися звідти. Раті та Пінлі підтримали її, і Менса прийняла своє рішення. Ми приземлимося і візьмемо проби. По комунікатору з місця проживання голос Бхарадвадж сказав. Будь ласка, будьте обережні. Вона все ще тремтіла. Менса м'яко опустила нас вниз. Подушки хопера ткнулися землі з ледь чутним стукотом. Я вже стояв біля люка. На людях були скафандри, тож я відчинив люк і опустив пандус. Зблизька скелясті ділянки все ще виглядали як скло. Переважно чорне, але з різними кольорами, що набігали один на одного. На такій близькій відстані від землі сканування Хопера підтвердило, що сейсмічна активність була нульовою, але я трохи відійшов, наче даючи шанс чомусь там напасти на мене. Якщо люди побачать, що я справді виконую свою роботу, це допоможе уникнути підозр щодо несправних модулів управління. Менса спустилися вниз, а Рада пішла за нею. Вони походили навколо, знімаючи більше показань своїми портативними сканерами. Потім інші дістали набори для відбору зразків і почали відколювати шматочки гірського скла або скляної породи, зачерпуючи бруд і шматочки рослинних речовин. Вони багато перешиптувалися один з одним і з іншими в середовищі існування. Інформацію вони надсилали по каналу зв'язку, але я не звертав на це уваги. Це було дивне місце. Тихе, порівняно з іншими місцями, які ми досліджували, не було чути пташиного співу і жодних ознак пересування тварин. Можливо, скелясті ділянки тримали їх подалі. Я пройшов трохи далі повз пару озер, майже очікуючи побачити щось під поверхнею. Мертві тіла, можливо. Я бачив їх багато і чимало з них зробив сам на минулих контрактах, але на цьому поки що не було жодного трупа. Це було приємною зміною. Менса встановила периметр обстеження, позначивши всі зони, які повітряне сканування позначило як небезпечні або потенційно небезпечні. Я ще раз перевірив усіх і побачив, що Арада та Ратті прямують прямо до одного з маркерів небезпеки. Я очікував, що вони зупиняться біля периметру, оскільки під час інших оцінок вони були досить обережними. Я все одно почав рухатися в цьому напрямку. Потім вони перейшли периметр». Я почав бігти. Я надіслав менці зображення з моєї польової камери і за допомогою голосового зв'язку сказав «Докторе Арада, докторе Раті, будь ласка, зупиніться. Ви вийшли за периметр і наближаєтесь до небезпечного маркера». «Ми що?» Раті був абсолютно спантеличеним. На щастя, вони зупинилися. Коли я прибіжав, їхні карти вже були у мене в стрічці. «Я не розумію, що сталося», – розгублено сказала Арада. «Я не бачу маркера небезпеки». Вона позначила обидві їхні локації, і на їхніх картах вони були в межах периметру, прямуючи до болотистої місцевості. Мені знадобилася секунда, щоб зрозуміти, в чому проблема. Потім я наклав свою карту, справжню карту, на їхню і відправив її менсі. «Дідько», – сказала вона по рації, Раті, а Арадо, ваша карта неправильна. Як це сталося?» «Це глюк», – відповів Раті. Він скривився, вивчаючи зображення на екрані. Усі маркери на цьому місці стерті. Так я провів решту ранку, відганяючи людей від маркерів небезпеки, яких вони не бачили, поки Пінлі, яка багато лаялася і намагалася змусити картографічний сканер, запрацювати. «Я починаю думати, що всі ці відсутні ділянки – просто помилка на карті», задихаючись, сказав Ратті. Він потрапив у так звану «гарячу грязьову яму», і мені довелося витягати його звідти. Ми обидва були по поясу у кислотному багні. «Ти думаєш?» – втомлено відповіла Пінлі. Коли Менса наказала нам повертатися до Хопера, всі відчули полегшення. Ми повернулися до місця проживання без проблем, що, здавалося, починало ставати незвичним явищем. Люди пішли аналізувати свої дані, а я сховався в кімнаті готовності, перевірив камери спостереження, а потім полежав у своїй кабінці і трохи подивився серіалів. Я щойно здійснив черговий обхід периметра і перевірив дрони, коли канал повідомив мені, що Hub System отримала оновлення з супутника і що для мене є пакет даних. У мене є трюк, коли я змушую Hub System думати, що я його отримав, а потім просто кладу його на зовнішнє сховище. Я більше не роблю автоматичних обновлень пакунків, оскільки в цьому немає потреби. Коли мені хотілося, ймовірно, десь перед тим, як покинути планету, я переглядав оновлення і застосував потрібні мені частини, а решту – видаляв. Іншими словами, це був типовий нудний день. Якби Бхарадвач все ще не відновлювався в медичному відділенні, можна було б майже забути про те, що сталося. Але наприкінці робочого дня… Доктор Менса знову викликала мене і сказала, «Здається, у нас проблема. Ми не можемо зв'язатися з Дельтфолл-груп». Я пішов до командного центру, де були Менса та інші члени екіпажу. Вони вивели на екран карти і скани того, де ми знаходимося, і де знаходиться Дельтфолл, а крива планети висіла в повітрі на великому дисплеї. Коли я прибув туди, Менса сказала, «Я перевірила характеристики великого Хопера, і ми зможемо долетіти туди і назад без підзарядки». У мене був непрозорий шолом, тож я міг сильно морщитися, щоб ніхто з них про це не дізнався. «Ти ж не думаєш, що вони не дозволять нам підзарядитися в їхньому середовищі існування?» – запитала Арада, а потім озирнулася, коли інші витріщилися на неї. «Що?» – запитала вона. Оверс обняла її і стиснула плече. «Якщо вони не відповідають на наші запроси, можливо, їх поранено або пошкоджено їхнє середовище існування?» – сказала вона. Як пара, вони завжди були добрі одна до одної. Досі вся група була напрочуд спокійною, що я дуже цінував. Останні кілька контрактів були схожі на те, що я був мимовільним глядачем одного з розважальних серіалів про стосунки між кількома партнерами за винятком того, що я ненавидів весь акторський склад. Мензе кивнула. Це мене турбує, особливо якщо в їхньому опитувальнику відсутня інформація про потенційну небезпеку, як і в нашому. Рада виглядала так, ніби й щойно спала на думку, що всі в Дельтфол можуть бути мертві. Раді сказав, мене турбує те, що їхній аварійний маяк не спрацював. Якщо середовище проживання було порушено, або якщо виникла надзвичайна медична ситуація, з якою вони не змогли впоратися, їхня система Hub -систем, мала б автоматично запустити маяк. Кожна дослідницька команда має власний маяк, встановлений на безпечній відстані від середовища проживання. Він виходив на низьку орбіту і нацилав імпульс через червоточину, чи що він там робив, і мережа компанії отримувала його, а транспорт, який його забрав, відправлявся негайно, а не чекав до кінця проєкту. Принаймні, так це мало працювати. Зазвичай. Вираз обличчя Менси свідчив про те, що вона хвилюється. Вона глянула на мене. «Що ти думаєш?» Мені знадобилося дві секунди, щоб зрозуміти, що вона звертається до мене. На щастя, оскільки здавалося, що ми дійсно говоримо, і я дійсно був уважним і мені не потрібно було відтворювати розмову. Я сказав у них є три контрактні сек'юніти, але якщо їхнє середовище проживання зазнало удару ворога, такого ж великого або більшого, ніж ворог один, їхнє обладнання зв'язку могло бути пошкоджене. Пінлі викликала специфікації маяків. Хіба аварійні маяки не призначені для того, щоб спрацьовувати, навіть якщо решта комунікаційного обладнання знищена? Інша хороша річ у моєму зламаному керуючому модулі полягала в тому, що я міг ігнорувати інструкції керування щодо захисту цієї дурнуватої компанії. Вони мали, але збої в обладнанні не є чимось несподіваним. Був момент, коли вони всі подумали про потенційні несправності обладнання в їхньому середовищі існування. Можливо, включаючи великий хопер, на якому вони збиралися вилетіти за межі досяжності малого хопера. Тож, якби з ними щось трапилося, вони б поверталися назад пішки. І пливли назад, оскільки між двома точками на карті була водойма розміром з океан, або тонули. Гадаю, вони могли просто потонути. Якщо вам цікаво, чому я морщився раніше, то ось у чому причина. Подорож до затемненої області на карті трохи виходила за межі наших параметрів оцінки. Але це мала бути нічна подорож, навіть якщо все, що вони зробили, це дістатися туди, побачити купу мертвих людей і розвернутися та повернутися назад. Потім Гуратін запитав. «А як щодо твоїх систем?» Я не повернув до нього шолом, тому що це може злякати. І для мене особливо уважно протистояти цьому бажанню. «Я ретельно стежу за своїми системами». Що ще я мав сказати? За мене гроші не повернуть. Волеску прочистив горло. Отже, ми повинні підготуватися до рятувальної місії. Він виглядав нормально, але медсистем все ще повідомляла про деякі ознаки тривоги. Стан Пхарадвадж був стабільним, але її ще не дозволяли вийти з медичної капсули. Він продовжив. Я витягнув деякі інструкції з інформаційного пакету Хопера. Так, інструкції. Це академіки, геодезисти, дослідники, а не герої бойовиків із серіалів, які мені подобалися, бо вони були нереалістичні і недепресивні та брудні, як в реальності. Я сказав, доктор Коменса, гадаю, я маю піти з вами. Я бачив її нотатки в стрічці, тож знав, що вона хотіла, аби я залишився тут, і спостерігав за середовищем існування та охороняв усіх, хто не піде. Вона взяла з собою Пінлі, тому що в неї був досвід у будівництві житла, Раті, бо він біолог, і Оверс, яка була сертифікованим польовим медиком. Менса завагалася, обдумуючи це. І я бачив, що вона розмірковує над тим, щоб захистити середовище існування і групу, яка залишилася, зважаючи на можливість того, що те, що вразило Дольфол, все ще може бути там. Вона перевела подих, і я знав, що вона збирається сказати мені, щоб я залишався тут. Я подумав, що це погана ідея. Я не міг пояснити собі, чому. Це був один із тих імпульсів, які йдуть від моїх органічних частин, які контрольний модуль повинен придушити. Я сказав, як єдиний, хто має досвід у подібних ситуаціях, я ваш найкращий ресурс. Гуратін запитав, яких ситуаціях? Ратті спантиличено подивився на нього. Ця ситуація – невідомість, дивні загрози, монстри, що вириваються з-під землі. Я був радий, що не я один вважав це безглуздим запитанням. Гуратін був не такий балакучий, як інші, тож я не мав особливого уявлення про його особистість. Він був єдиною доповненою людиною в групі, тож, можливо, він відчував себе аутсайдером або що. Хоча іншим він явно подобався. Я уточнив. Ситуації, коли персонал може бути поранений через напад планетарної небезпеки. А рада стала на мій бік. Я згодна. Гадаю, ти маєш іззятися к'юніт. Ти не знаєш, що там. Менце все ще не вирішила. «Залежно від того, що ми знайдемо, нас може не бути два-три дні». Арада махнула рукою, вказуючи на місце проживання. «Досі нас тут нічого не турбувало». Напевно, так і думали в Дельтфол перед тим, як їх з'їли, розірвали на шматки чи ще щось. Але Велеску сказав. «Я визнаю, що мені від цього стало б легше». Бхарадвадж з медичного відсіку підключилася до стрічки, щоб віддати свій голос за мене. Гуратін був єдиним, хто залишився, що нічого не сказав. Менса твердо кивнула. «Гаразд, вирішено. Тепер рушаємо». Тож я підготував великий хопер до польоту на інший бік планети. І так, мені довелося дістати інструкцію. Я перевірив його настільки, наскільки міг, пам'ятаючи, як автопілот несподівано відключився в маленькому хопері. Але ми не користувалися великим хопером, оскільки Менса підняла його вгору, щоб перевірити, коли ми прибули. Ви повинні перевірити все і зафіксувати будь-які проблеми одразу ж після отримання вантажу, інакше компанія не несе відповідальності. Але все виглядало добре. Або принаймні відповідало тому, що було вказано в специфікації. Він там був лише на випадок надзвичайних ситуацій, і якби не трапилася ця історія з Дельтфол, ми б, мабуть, ніколи не торкнулися його, поки не прийшов би час відбути на ньому на корабель. Менце прийшла перевірити Хоппер і попросила мене зібрати додаткові запаси на випадок надзвичайних ситуацій для персоналу Дельтфол. Я так і зробив, і сподівався, що вони для людей. Але думав, що швидше за все, єдині припаси, які нам знадобляться для Дельтфол, це мішки для трупів, але ви, мабуть, помітили, що коли мова йде про непередбачуване, я песиміст. Коли все було готово, Оверс, Ратті і Пінлі залізли всередину, а я з надією стояв біля вантажної капсули. Менса показала на кабіну. Я поморщився за своїм непрозорим щитком і заліз всередину.